Horrela da, bai, bai ben badak izo. Ba, ekitaldiak, paga, ba, destelen hostean etortzen dira. E, bueno, e, betik ba, museo baten arrakasta neurtzen da, bizitanten kopuruen bidez, eta badaude ere beste saugarri batzuk mm -hmm. ba, arrakasta hori neurtzeko adibidez zenbat. Bertako zenbat jendea ba, museoak e, oso gertukoa sentitzen ba, duen hori ere niretzat oso, oso importantea da. Mm -hmm. Bueno, e, ba, dena den egia da, erakusketa honek, jendea ekarri ekarri duela, Tinsalemen eh? genitu gabe. Eta, bueno, ba, betik esaten dugu gure helburua dela, ba, atetik kanpo gertatzen dena museo barruan sartzea.